Entzun testua. Koletsa to. Arratsaldean, arratsaldeon. da ze falta, gurexe lortzea. Bueno, bai, eskatu eta eman. Esango nuke, asko inportatu diturak, Julia. Edobertzotarako estu... aitzakia besterik ez da. Lehendabiziko agurrerako aitzakia besterik Ez da lehendabiziko aldia, bez, 3. Me <laughs> ondo pensado da agurra, ez jazkera. Ba, iagurra. Horrein dela, bi urte ia nahi gabe egin nuen arrope ierreferentze egin ezagur bat, lehen urtean ere hori isegin eta urtean aspaldi pentsatu anun, finalela sartu ezkero, banere arroparekin oloroe, bueno, joku bat egingo nuela eta alaxe pentsatu eta egin, eta bueno, emalitzauna ekarri zuen. Kaso honetan, eh, onena. Bai, txapela. Hori <laughs> da, egin um, da ondo astea da importantena? Bai, ohartu nahiz ni agurra, agurron batek nahiztapunturik ez zuen ematen ba sekulako garrantzia daukala, ez da? Bai, zur lasaitzeko eta baita ere jendeak ba zurekin daukan hori indartzeko eta bueno ere ohartzen da lendabitziko agurretik bat aldarte honnean badagoen, ez dagoen eta orduan horregatik Nik uste puntuatze ez zuen agurroso puntuagarri bat dela agurra. Baize begira dada dezake, edo belarria alda dezake parean dagorena. Hori da ez da, e, niri ere gertatzen zait entzule naizenean bersolari batek agurrun bat kantatzen badu, eta niri herriarra sortzen badit, hortik aurrera normalean bestegi bat, batzuekin ikusiko dut, eta segura eski ere bersoak hobeak irudi dituko zaizkit bereak. Orduan horregatik nik ere erabekin nun ba saiatzea koneksi hori lortzen lehendabiziko bersotik. Beraz merezi du ondo pentsatuta eramatea. Bai, bai. Askotan ematen du ba ba lehendabiziko agurra zeu ze botako diat. Baino zeu ze botako diat eta askotan ba, ba ikusten da oso gutxi pentsatutako agurrak kantatzen ditugula e, bersuari guztiok, ezta. E nereonek ba, barne. Orduan horregatik ba agurrarik gero ta garrantzi gehi ematen diot nik. Alaren urkeztea zala pensa, lehendabeziko eh, lortu zuen ikamaileran chapela, zeizketenatik garen posturen ematen du horrekin nahikoa dela. Gero utzi egin bertsajo, bertso gehiago eta alde la hobeak bota behar dira eta eta egunak luze jotzen du. Oliesató. Ata taldean, arratsaldean, hori da ze falta, hori lortzea. Bueno, bai, eskatu eta eman Esango nuke Asko inporto du itxurak, Julio? Itxurak Edo bertxotarako estu... aitzakia besterik ez da. biziko agurrerako aitzakia besterik etzen Ez da leenda biziko aldia? Ez, irugarrena <laughs> Beraz, ondo pentsatuta eraman agurra Ez hain beste jaskera Bai, agurra, orain dela Bi urte Ila nahi gabe egin nuen Arropeia referentze egin ezagur bat Lengu urtean ere hori iseginu eta urtean aspaldi pentsatu enun finalela sartu ezkero banere arroparekin olore, bueno, joku bat egingo nuela eta alaxe pentsatu eta egin, eta bueno, emaritzauna ekarri zuen. Kaso honetan, eh, onena bai, txapela bai <risa> da um, berbada, ondo astea da importantena bai, oartu naiz ni agurra, agurron batek nahizta punturik ez duen ematen Ba, sekulako garrantzia daukala ez da bai zur lasaitzeko eta baita ere jendeak ba zurekin daukan hori indartzeko eta bueno ere goartzen da lendabitziko agurretik bat aldarte hon badagoen ez dagoen eta orduan horregatik norregatik nik uste puntua atzestuen agurroso puntuagarri garri bat dela agurra. Bai ez begirada alda dezake edo belarria alda dezake parean dagoen arena. Hori da ez da e... Neri ere gertatzen zait, entzule den aitzenean bersolari batek aurrun bat kantatzen badu eta neri irrifarra sortzen badit, hortik aurrera normalean bestegi bat batzuekin ikusiko dut eta segura eski ere bersoak hobeak iru dituko zaizkit bereak. Orduan horregatik niker ere basaiatzea nun ba saiatzea koneksi hori lortzen lehendabiziko bersotik. Meraz merezi du ondo pentsatuta eramatea. Bai, bai. Askotan ematen du ba, lehendabiziko agurra zeoz botako diat. Baino ze ze botako diat eta askotan ba, ba ikusten da oso gutxi penta, pentsatutako agurrak kantatzen ditugula e, bersuari guztiok, ezta. Eh Neronek ba, barne. Orduan horregatik ba agurrarik gero ta garrantzi gehi ematen diol Alareño ezko ez ala pensa, lenda besiko agurratik lortu zuen igamaieran chapela zeizketenatik garen posturen ematen du horrekin nahikoa dela, gero utzi egin bertzaio, bertso gehiago eta dela hobeak bota behar dira eta eta egunak luze jotzen du. Amaituda entzungaia. Aukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan. bigarren testua Ondoren minutu bat duzu bigarren testuari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko Entzun testua. Ongi etorri andromedara. Datorren astelenean, martxoaren 8 nazioarteko emakumearen eguna ospatuko da mundu osoan. Egun hau badakizue 19. mendea mailera eta 20. mendea haser artean izandako emakumen mugimendu sindikalen eraginez sortu zela. Internazional sozialistaak mila pederatzi donda marrean, Kopenagen egindako bilkuran, amazazpi herrialdetako eun emakume baino gehiago elkartu ziren, eta orduan erabaki zen formalkin nazioarteko emakumearen eguna martxoaren sortzia izendatzea urtik urtera geroeta herrialde gehiagotan ospatzen zen eguna. Eta mila bederatzioron dairurogeita hamazazpian nazio batuen asanblada nagusian erabaki zuten baba martxoaren sortzia, emakumen eskubiden aldeko eta nazioarteko bakearen aldeko egun bezala adarrikakatuko zutela. Erabaki hau hartzerakoan nazio batuen erakundeak bakearen eta garapenaren aldeko eginalean emakumeen eginkizuna onartu eszezik jarrera garbia hartu zuen diskriminazioaren aurka eta emakumeen erenabateko partaidetzaren eta berdintasunaren alde. Nazioarteko emakumearen egunak beraz mendeurrena beteko du urten. Baina hau ez da ospatu beharreko mendeurren bakarra. Mila 1910ko martxoaren 8an Espainian erreta gentu batek unibertsitaterako sarrera baimendtzen zien emakumeei. Ordurarte, unibertsitatean ikasketak egiteko asmoa, gogoa eta adorea zuten emakumeek baimen bereziak lortu behar izaten zituzten. Honen aurretik, hogita eh, amasei emakumeek baino, ez etzuten lizenziaturarik lortu eta ostopo asko gainditu ondoren lortu ere. Pentsa, ministro konseluaren baimena behar zuten. Gizonezko jantzi horrela egin zuen arenalek konpluten zen abokatu ikasketak egiteko esate baterako. Bestela ba, laguntzaile batekin joan behar zuten ikasskeara edo irakaslearen mailan jarri. Esan beharrik ez dago, gero titulua eskuratzea, kolegiatzea edo lan profesionala egitea ikaragarri kostattzen zitzailela. Lorpen guzti hauetan izen e, propio asko daudea ipagarri, eta hoietaz arituko gara datorren astean. Ongi etorri andromedara Datorren aztelenean, martxoaren sortzian, nazio harteko emakumearen eguna ospatuko da mundu osoan. Egun hau badakizue 19. mendea mailera eta 20. mendea hasera artean isandako emakumen mugimendu sindikalen eraginez sortu zela. sozialistak mila 1910ean Kopenagen egindako bilkuran 17 errialdetako 100 emakume baino gehiago elkartu ziren eta orduan erabaki zen formalki nazioarteko emakumearen eguna martxoaren sortzia izendatzea. Hortik urtera geroeta herrialde gehiagotan ospatzen zen eguna. Eta mila bederatzioron dahirurogeita hamazazpian nazio batuen asanbla da nagusian, erabaki zuten, baba martxoaren sortzia, emakumen eskubiden aldeko eta nazioarteko pakearen aldeko egun bezala adarrikakatuko zutela. Erabaki hau hartzerakoan nazio batuen erakundeak, bakearen eta garapenaren aldeko egin alean, emakumeen eginkizuna onartu ez ezik, jarreda garbia hartu zuen diskriminazioaren aurka eta emakumeen erabateko partaidetzaren eta berdintasunaren alde. Nazioarteko emakumearen egunak beraz, mende beteko du aurten. Baina hau ez da, ospatu beharreko mende bakarra. Mila bederat zideon damarreko martxoaren sortzian, Espainian, erretagintu batek, Unibertsitetarako sarrera baimendtzen zien emakumeei. Ordurarte, unibertsitatean ikasketak egiteko asmoa, gogoa eta adorea zuten emakumeek baimen bereziak lortu behar izaten zituzten. Honen aurretik 36 eh, emakumeek baino ez zuten lizentziaturarik lortu eta ostopo asko gainditu ondoren lortu ere. Pentsa, ministro konseiluarien baimena behar zuten. Gizoneskoz jantzi horrela egin egintzuen konzeptzion arenalek konpluten zen abokatu ikasketak egiteko esate baterako. Bestela, ba, laguntzaile batekin joan behar zuten ikasgelara edo irakaslearen mailan jarri. Esan beharrik ez dago gero titulua eskuratzea, kolegiatzea edo lan profesionala egitea ikaragarri kostatzen zitzaiela. Lorpen guzti hauetan izen e, propio asko daude ipagarri, eta oietaz arituko gara datorren astean. Amaitu da entzun gaya. Aukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan.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 entzun testua Dantzunogun beste gauza bat gainera algarare edoaintzat Irribarretxekia atera dego euskara ikasi zenuen garaihaietan iparraldean esaten dizutela egoaldeko euskara egiten zenuela eta egoaldean iparraldeko euskara Baya, da. Eta azparnen igoten intzenean batzuek esaten zelatela, ni euskara espainola nintzela. Eta gero egoaldera joan eta, eta garaian gaina ikasten e e genuen euskara zen, euskara batu bainoz eta gaur egun zut e nuen ikostan dazu zure buru esan nahi dute horren beste gauza zonditu dituzu zure euskara boroz. buruz <laughs> benetan gaur egun e euskal herrian gauzak alatu dira uste azken namar urte haietan irratiei esker, e telebistari esker izbarringi edo egunkari eta e astekariai esker hartu emanak e lehen baino ez duagoak nago, trukaketak daude eta nasiagoak gira, orduan ez du uste euskalkiak galtzen direnik eta gainina oso importanteak dira. hartzen e, dituzu espresio batzu e, soberan hasi zen uste dut e, eredu bat txiki behar dela baina hain aberatsa den hizkuntza e, hain aberazgarria den ere entzutea doinu ezberdinak eta eta eta ze eskalki ezberdinak nu eta uste dut kalkiek egizitzen dutela beraien nortasunekin baina e, euskera batu hori ere estandartizatua den eskora hori aberastu dela urteaietan ere lehen zen dana bakizu tinkoa zen ezta eta eta orain askozaz eta lehenagoa. eta orain dela gutxi e, berriz ere irakurri dut argian ibon Sarasolari egin zioten elkarrizketa bat eta Beak esaten duena euskerari buruz oso lasaigarria da ezeta esaten duenean demagun. Gizonak egin dute e, zerbai bat, noski ikasten genuenean bat Gizonek egin dutela, esan behar zela baina ibonsa solaak esaten du baina hainbat tokitan. Erabilzen badin bada horrela, hau ere euskera ona da eta uste dut lehen baino ba eus, euskera batu dunok <laughs> ideki garela, ez da? Bai. Eta euskalki ez hain hain ederki molatzen direnaiek ere ba ideki direla ta lehenengo lehengo bat da da bai. orain eta. Ba, irakurri duguzuk eh, zure eh, lehenabisiko lan urtetan, euskaltz eh, lanean, hasi zinenean egintzenuela Bakeinu bat da, egintzen iola keinu bat, bat ere iparraldeari eta zure esan esan esan hori erran erran erranatik bai, bai. eh, aldatu zenuela, ez da? Bai, hau da, egia da eta gainenat eh zea euskaltebistatik France 3ra pasatu nintzenean, e, e, estapenean Itzigiteko neukan erritmoa zen hegoaldekoa eta e etebekua ordan azkar batzutan esaten zidatzen. Fitegi itzigiteen duzu, askarregi itzigiteen duzu, alinegi eta gero baita ere gauzak hauzkatzeko modua ere bai... Desberdina. Desberdina eta e e gainan erran edo erran dela, nik erran hasieran e esaten uelako behin lankide batek izan zentamena. Erra hori ezin dut eramanzuk zuk, erran eran. <laughs> <duzita oran. laughs> Entzatu nintzen, erran e, erraitea, e, e, emengo moduz, eta, bueno. Baina, tira, horrek ez ez ditxekulan nola ema, esango nuke. E, hau dela causa ez dut amore eman. Pertsatu dut, ba, eskaldu nahi nuen ere burua, eta, a, tira, aurrera, aurrera inzina <laughs> nahi duten bezala. Aurrera hain baina, ba bai, aurrera jo. Dantzon dugun beste gauza bat, angera algalare dobintzate, irribarretxekia atera dego, Euskara ikasi zenuen gara iaietan, Iparraldean esaten dizutela igoaldeko euskara egiten zenuela eta igoaldean iparraldeko euskara. <laughs> bai, hauekia da. Eta azparnen igoten nintzenean, batzuek esaten ziñatena ni euskaldun espainola nintzela. Eta gero egoaldera joan eta eta garaian gaina er, ikasten genuen euskaratzen euskara batu, baino. eta gaur egun <laughs> egunzuk nonekostandazu zure burua esanaitute. Horren beste gauza entzun dituzu zure euskarare boroz. <laughs> Azkenian benetan gaur egun Euskal Herrien gauzak aldatu dira uste dut azken 10 urte haietan. Ir esker, e, telebistari esker, izbarringi edo, egunkari eta e, astekari esker, hartu emanak e, lehen baino estuagoak direlakoan koan nago, trukaketak daude, eta nasiagoak dira orduan, ez dut uste euskalkiak galtzen direnik eta gaina oso importanteak dira, e, hartzen dituzu espresio batzu, e, soberan nasi ez, uste dut e, eredu bat txiki behar dela, baina hain haberatza den Hizkuntza hain aberasgarria den ere entzutea doinu ezberdinaak eta eta eta ze eskalki ezberdinak nun eta uste dut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 Beak esaten duena euskerari buruz oso lasaigarria da eta esaten duenean demagun. Gizonak egin dute e, zerbai bat, kasten genuenean ba, gizonek egin dutela, esan behar zela baina Ibon sala solak esaten du baina hainbat tokitan. Eda biltzen bada horrela, hau ere Euskara ona da, eta ustetut dut, lehen baino, ba, eus, Euskara batu dunok <laughs> ideki garela, ez da? Bai. Eta ez hain ederki molatzen direna, ere, ba, ideki direla, eta lehenengo, lehenengo aferra bat da horrein. Bai, eta... Irakorri dugu zuke, zure e, lehen lan urtetan, e, Euskartz lanean, asizinenean, egintzen nuela... Ba, bat, ez da, euskalkei egintzen niole, keiniu bat, batez ere iparraldeari, eta zure esan, esan, esan hori erran, erran, erran, aldatu bai, bai. alatu zenuela, ez da? Bai, hau da, egia da, eta gainenat, e, euskaltebistatik euskalte biztatik, frantztorat pasatu nintzen ean, estapenean, zea, Itzigiteko neukan erritmoa zen egoaldekua eta ETV-kua ordan azkar batzutan nesaten zidatzen. Fitegi itzigiteen duzu, askarregi itzigiteen duzu, alinegi eta gero baita ere gauzak gauzkatzeko modua ere bai... Dezberdina. Dezberdina eta e gainan erran edo erran dela, nik erran hasieran e izatenuelako nuelako behin lankide batek izan Erran hori ezin dut eraman zuk, erran eran. eran Entzatu nintzen, erran er, erraitea er, zera, hemenko moduz, eta, bueno. Baina, tira, horrek ez dutxekulan nola esango nuke? Eh, hau dela causa ez dut amore eman. Betzatu dut, ba, eskaldu nahi nuen ere burua, eta, a, tira, aurrera inzina nahi duten bezala. Aurrera hain baina, ba bai, aurrera jo amaitu da entzungaia. Aukeratu dituzun erantzunak, idatzi beheko laukietan. Amaitu da, enzumenaren zatia.